Тальєферо напружено думав, але не знаходив, що сказати. «Так хто ж тоді це вчинив?» – озвався Райджер. «Один з вас трьох, це ясно. Але хто саме?» «О, це також ясно. Я знав ім'я винного вже тоді, коли доктор Мандел завершував свою розповідь». Тальєферо дивився на зухвалого, опецькуватого екстратеролога з неприхованою відразою. Цей блеф не лякав його але на двох інших, здається таки, подіїв. Райджерові губи випнулися вперед, а у Каунаса обвисла щелепа, і він скидався на недоумка. Вони були схожі на риб, і один, і другий. «Хто ж він? Скажіть нам нарешті!» – зажадав Тальєферо. Ерт кліпнув очима. «Спочатку я хочу внести цілковиту ясність, що найбільше важить передача маси у просторі. Її ще можна врятувати». Мандел усе ще нахмурений, кинув роздратовано. Що за чортівню ти верзеш, Ерте? Той, хто сканував доповідь, мабуть переглядав те, що він сканував. Я сумніваюся, щоб у злочинця був час і цілковите самовладання уважно прочитати її. Та коли й так, то я сумніваюся, щоб він міг усе запам'ятати, принаймні свідомо. Але ж існує психічний зонд. Якщо злочинець хоч побіжно глянув на доповідь, то хоч раз відбити на сітківці ока можна зняти зондуванням. Присутні тривожно перезернулися. Ерт одразу ж відреагував. Не слід боятися зонда. Належним чином виконана операція цілком безпечна, надто коли людина пропонує досліджувати себе добровільно. Випадки травм, як правило, спостерігаються в разі зайвого опору. Це щось на зразок психічного відриву, розумієте? Отже, якщо винуватець признається сам, то нехай цілком покладеться на мене». Тальєферо розреготався. Раптовий регіт різко пролунав у тривожній тиші кімнати. Психологічний тест. Так прозоро і наївно. Така реакція, здавалося, ледь спантеличила Вендела Ерта, і він, серйозно поглянувши на Тальєферо крізь свої окуляри, додав. «У мене досить впливові зв'язки в поліції, щоб провести зондування цілком конфіденційно». Але ж я не робив цього, розлючено запротестував Райджер. Каунас заперечливо похитав головою. Тальяферо зневажливо промовчав. Ерт зітхнув. Тоді я вимушений назвати винуватця. Йому це може загрожувати травмою. Умови зондування стануть жорсткішими. Ерт міцніше стис руки на животі, його пальці засіпалися. Доктор Тальяферо вже звернув нашу увагу. Плівку сховано на віконному карнизі, так що її нелегко було виявити чи пошкодити. І я погоджуюся з ним. Дякую. Сухо кинув Тальєферо. Однак чому віконний карниз може видатися комусь надійним сховком? Поліція безперечно шукала б і там. Сховок було викрито навіть і без поліції. Чому хтось волів усе-таки вибрати місце зовні будівлі як найбезпечнішу схованку? Очевидно, що так міркує особа, яка тривалий час жила в безповітряному світі і звикла до думки, що ніхто не поткнеться за межі герметичного приміщення без належних захисних приготувань. Жителеві місяця, приміром, всяка криївка позамісячним куполом здаватиметься порівняно надійною. Людина рідко зважується виходити, та й то лише при доконечній потребі. Отже, злочинець, шукаючи надійний сховок, Переборює труднощі, коли відчиняє вікно, бо відкривається простору, який підсвідомо вважає вакуумом. Но тут йому допомагає рефлективна думка. Зовні жилої структури безпечно.